Millenium Newman Cosmic Club, doble sessió, doble diversió. Sant Joan Mojito, la revinja a les carpes Millenium. La revinja són les estrelles amb la millor música. Una nit on el nostre mestre cultaler es sorprendrà amb la seva varietat de Mojitos. Entrada gratuïta tot la nit i dissabte 26, Facebook Party. Hem assolit els 10.000 edicis i estem enhorabona de la millor manera que sabem. Confirma la teva assistència a l'esaveniment i entraràs gratis. A cabina Rubén Teixeira. Fotocola amb el millor jugador del món. I regals Facebook. Millennium a Cosmic Club. Dos nits diferents. Més info a www.cosmicclubmillenium.com Millennium!